Aaaaaa <trent> <trent> Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Eselamu Aleikum Shikove Sëtëndërvarë Kjo është emisionit duke kërkuar përgjigje Në këtë emision si zakonisht ne trajtojmë pyetjet e shikuesve tanë, të shiku cilët na shkruajnë në pyetje @serviceska.com. Në redaksionin e këtij emisioni kanë ardhur edhe pyetje të tjera, të cilat ne do t'i trajtojmë me të ftuarin tonë në studio, be mo është Hoxh Fadil Musliu. Selamuleikum Hoxh Mirser. Aleikum selam, rahmetullah. Ju falenderoj për ftesën. Po fillojmë me pyetjen e parë që na vjen nga Burhani. Fatullahu aleykum, a bën të alaikum, abënt, betohemi në tjetër pos Allahut respektivisht në Kur'an? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim E falendrojmë Allahun në madhruar për shëndesi me salavatë dhe selamet të dërguarin e ti të fundit profetin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam familjen e ti shokët e ti dhe të gjitha ta besimtar që e pasojnë rrugën e ti dheri në ditën e gjukimit Vërtejtë njeriu në këtë botë her pashere balafaqohet me sfida dhe sprovat të ndryshme. E që një prej metodave të tejkalimit të këtyre, sfida dhe apo sprova me të cilat balafaqohet një riu është edhe betimi. Në shumë raste, kër një riu nuk mund të jetë bindës, karshi ati që ka para vetës, karshi ati me të cilin bisedon, atëhere shpeshhere ndoshtë edhe pa nevoj e përdor betimin dhe betimi është i lidshëm në shëriatin islam, lejohët njëriju që të betohët, por të mos kalon në shprehi, sishtë ndote këtë disa përgjerat më të imta në gjdo e, rast betohët në Zotin. Mirë po, qëndrën një e keqe e madhe se disa prej besimtarve nga mos dje e tyre, nga mos njëhurje e fes islame, ata betohen edhe në gjëra tjera jashtë Allahut subhanahu wa taala. Dhe betimi në dikon tjetër jashtë Allahut në fen islamë është i ndaluar. I ndalohet besimtarit musliman që të betohen në dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe në hadithin e vërtet profeti hyn sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush betohet lë të betohet vetëm në Allahun ose lë të hesht. Apo në hadithin tjetër po ashtu të vërtet sa të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam ai të betohet në dikën tjetër përveç Allahut ai ka bërë shirk Allahut, ai ka bërë shok Allahut, ai ka bërë rival Allahut subhanahu wa taala. Kur është fjala këtu tek shirku, nuk është fjala për shirkin i cili e nxjerr njeriu në zjerë besimtarin nga feja, tërsisht. Por është fjala për shirkën e vogël. Por si do që të jetë, është një gabim, dhe është emërtimi shirkë, dhe vetëm emërtimi shirkë, por rival Allahut mi aftën që në tërhek vrejtjen të mos betohemi në dikën tjetër përvesh Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe e, pjesa tjetër e pytjes, thëtë respektivisht a bënd të betohemi në Kur'an është interesant se në vendin tonë, në disa rajone, është e theksuar ë, betimi në Kur'an, në fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe Kur'ani është fjala e Allahut të bareke wa ta'ala. është fjala të cilën aje ka folur dhe është ë, transmituar, është bartur prej Allahut për mes Gjibrilit, a.s. dheri të profeti juin Mohamedi sallallahu aleyhi wasallam. Djetarët islam kanë thonë se përja shtim nga regulli që përmendu maheret se nuk bënd dë betohemi në askën tjetër përveç Allahot subhanahu wa ta'ala kanë thonë nësef dikush betohet në Koran. Ajin nuk i ka bërë shirkë Allahot sepse Korani është të folurit e Allahot e që në fakt të folurit do të të është një prej cilsive të Allahot subhanahu wa ta'ala dhe pasi që është betuar në Kur'an ajo u zhbetur në një cilësi prej cilësive të shumta të Allahut te bareke u taala dhe nuk ka bër shirq. Mirpo, në atë rikim vërtetën dietar të Islam, që betimi të jetë ekskluzivisht vetëm në Allahun subhanahu wa taala dhe kjo është gjaja më e mirë kur ne obligohemi të betohemi, që të betohemi vetëm në Allahun subhanahu wa taala. Po hodhnië shprehi e till, pra përveç se beton në Kur'an, në vendin ton kur flasim një koment dua beton shumë në fëmijët. Po. Po betimi lidhet gjithherë me ato që është më shtrenjtit e ti, apo më vlefshmit e ti, apo më i madhi te ti. Dhe ne kur betohemi në Allahun, betohemi në madhrinë e ti, sepse ajo është më i madhi dhe më i vlefshmi dhe ma i dashurujnë, dhe ma në, i po shtrejnë. Këtën kjo që këta njerës kanë besim të dobet? Po sigurisht, edhe besim i dobet edhe nuk kanë një huli për fenë islame, e pastaj ndoshta ata që betohen në fmit, i kanë fmit ma të shtrejnë, apo të pakten mendoj se i logarisim fmit si ma të dashurit e tyre. Ata harrujnë se para fmive vjenë Allahu subhanu wa ta'ala. Pastaj vjenë Rasulullahi sallallahu alai vasallem, pastaj vjenë prindë, e pas taj mund t'i logarisim edhe fmit. Edhe në shumë vende dikush betohet edhe në prind, pasha namen, pasha baben, që tekstualisht në hadith e, ka ardh, se është ndaluar të betoheni në prindrit tuaj. Dhe nëse do të betoheni, thotë Rasulullah s.a.s. betoheni vetëm në Allahun, ose heshni. Kjo është më mirë. Disa të tjirë, betohen edhe në gjëra tjira, se si, disa betohen në, rafat disa betohen në engjoj, disa betohen në ujë, disa betohen në bukë, duke menduar se këto janë gjëra të lejuara apo gjëra më të shtrenjta, por të gjithë këta dhe edhe shumë betime të tjera të cilat e, për momentin nuk do të kemi mundësi të përmendim, të gjitha janë të ndaluara. Vazhdim tani kalojm me një pyetje tjetër. Assalamu alaykum, na shkruan një motër muslimane nga Maqedonia, thot se është mbuluar dhe i fal pesë kotën e namazit. Ajo thot nuk parajxoj askën, por dua të di për ato vajzat që mbulohen tërësisht me tezze. Të A janë të njëjta sikur se ne apo i takojnë ndonjë feja grupacioni tjetër? Mësa kam dëgjuar është një grup që s'duhet të i pasojmë dhe të bashkangjitimë atyre. E kush janë ata desha të di Allahu, në falt nëse kam, kam gabuar dhe juve zoti shpërbeft e së fundmi derit për pyetjen që ka bërë kjo motor se vërtet në kohën që ne po jetojmë, kaksi e mendimesh ose mund të themi kësiparaqjikimesh, por janë mendime dhe paraqjikime të pa bazë, të pa argumentuara, nuk kanë argument fare. Të mendohet se këto vajza apo këto gra, të mbuloura çmbulesën e tyre kanë me të zezë apo me ndonjë ngjyrë të ngjajshme se janë runa zot një tjetër fe, kjo është shumë e rrezikshme. Apo edhe të mendohet se i takojnë ndonjë grupi apo grupacioni të veçantë, edhe kjo është e rrezikshme. Apo të mendohet se po mbjellin uh, apo po sillin në në në kulturë diçka të papranueshme dhe të pa logjikshme, edhe kjo është e rrezikshme. Nëse si besimtari musliman duhet t'i bindur se mbulesa është e urdhëruar me Kur'an dhe është urdhëruar edhe me thënjat profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ato të para që e praktikuan mbulesën ishin gratë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pastaj ishin gratë e shokëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe <clears throat> nuk kemi argument në fenë islamë që mbulesa të kuqzohet me ngjyrën e zezë. Ne kemi argument që ta kushëtzojmë mbolesen me nxyrë të zezë. Por në të njëtën kohë, nuk kemi argument që mund të kundrështojmë nxyrën e zezë. Endaj, mbolesa, simboles duhet të aluaj rolin e sajë, të mbëlej pjesët e trupit. Dhe pra të nuk kushëtzohet nxyra. Se nuk, nuk mund të themi se është diçka keshë nëse ndo një e, motër besimtarë, muslimanë mbulohet me më nxyrë të kalëtër apo me ngjyrë tjetër por duhet e, të të kemi parasysh se mbulesa duhet ta luajë rolin e vet dhe të plotësoj kushtet të cilat i kanë caktuar dietaret islam. Ndër kushtet është që mbulesa të mos jetë me ngjyrë ndezse, me ngjyrë provokuese për burrat. Pra, si e thilë E, mund të provokon shikimin e kalimtarve, nëse një femër besimtare muslimon në bëllot e tëra me në të gjyre në kuqe, nga koka dërë të këmët. Dhe si në gjyre dhe të të të është në gjyre që të tërjekve mendjen dhe bëhet e, objekt shikimi, ndështë të dhe përgojimi për kalimtartë. Andaj pra, duke i vëllargojë kësa në gjyre, edhe disa në gjyreve të në gjajshme që provokojnë gjinin ma shkullore, Në gjyra tjera këtë janë të lejuara dhe absolutisht nuk bëndë përcaktohemi në një gjyra të vetme. Por në fund, duhet të dim se në gjyra e zez, apo e kaltërt, apo në gjyra kafeje, nuk janë të obliguara, por janë të preferuara. Se nëse shikojmë nga nanat e besimtarve, shikojmë edhe gratë që ishin në kohën e Resulullah s.a.s. Do të vrejmë qartë se në gjyra e zez ishte dominante në gjyra por ajen nuk do të të që është obligative, por është e preferuar, është në gjyre preferuar, e zezat dhe ato që i përndzhajnë, apo jënë që, që jënë të përaferta me në gjyre në zez, pas taj duhet kemë parasyshë se, përvese duhet të rumi për në gjyrave provokuse, e, gjandë bëlesës kushzohet që të jetë imbuluar tërë trupi, nga e, filimi kokës deri e, në fund të kamve, rastai embolesa të mosjet e ngushtë që të përshkruaj apo që tavizatoi trupin e e femrës emboluar rrobat embolesës të mos jenë çaj për një gjinisë maskullore. Senkoën e sa të më është interesant në vëndin ton të paktën këtu. E shohim shumë femra të emboluara por rrobat janë si të meshkujve. Dhe është bon i fal që ta që një farë shprejhije që të veshin pantolona, e një pjesë e ty në pantolona që jënë të njërë në popullë farmerka, ndërsa në koke ka shamin. Kjo nuk, nuk është ajo mbules të cilën e ka përmendë Kurani, apo ajo mbules të cilën në ka përosit Rasulullahi sallallahu sallam. Postaj mbulesa nuk bond tjetë të i dukshme, sëpse disa motra herë pas herë, E, ga bojnë apo nuk ke kontrollojnë vetën para se të dalin në rruga po para njerëzët huaj, veshjnë robat e cilat ndoshta janë të tejdukshme, ose të pak të nshinë disa pjesë të saj. Nëse mbulis e, në e pletëson këto kushte që i përmendum, atërën në gjyra nuk mbetet të, të diskutuat shumë për te. Por aje që duhet të hië këtë nga mendjet e besimtarve dhe besimtarve është të këto femra Me kënd bolestë zeza apo të kaltër, po ngjyrë kafe apo të ngjashme, të përafërt me këto ngjyra, nuk i takojnë ndonjë grupi, nuk i takojnë ë runa zot mëmentu me ndonjë feti tetë më rrezikshme apo ë nuk kanë diçka të veçantë prej këtyn e famrave tyra, por ajo është preferencë e tyre dhe ne nuk kemi të drejtë absolutisht të i kundëstoim ato. Tan. Ne shkruan që ne nga Gjermania jemi shikuasim i rregull, fat selam alekum dhe zot të nderuar. Deshët jupyës, a nështë lejuar dhurimi gjakut në vend dhe krishtere? Nështë e ka fjallin muslimanët, pra të dhurajnë gjakut dhe krishtere? Po, muslimani ku do që të jetë është i dobishëm. Muslimani e, ku do që të jetë është ë, konstruktiv. Dhe muslimani ku do që të jetë është edhe iniciator i projekteve madhore, projekteve të rëndësishme. Dhe njën nga projektet shumë të rëndësishme për njeriun këtë bot, është edhe dhurimi i gjakët. Nenë në vendin tonë, dhe në vendet kuj janë muslimanët shumic, shpesh herë shohim se si besimtarët muslimanë jënë iniciatorë të organizimit të këti projekti për të dhuruar gjakë. Dhe shohim edhe organizata jo qeveritare që i vëdheqin muslimanë të se sa e sa herë jënë në aksionë. Po një gjëtë të tilë e shohim edhe në përgjamit e vendit tonë, kur i mami me gjematin e ti organizanë dhanjën e gjakut. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse dhanjë e gjakut në dihman në te i kalimin e sprovave dhe sfidave me të cilat balafaqot ismuri, me të cilat balafaqot a i qëtili ka nëvoj për gjak. Mirë po pjytja të ashtë që e bënë kjë vlau, inderuar, a lejohet me dhonë gjakun në vendet të krishtere, dhe të të muslimanet me dhonë për të krishtere. E djetarët islam, Allahu im shiroft, ata që kanë vdik, ata që janë të gjallë, Allah i forcoft, kanë thonë se në vendet e krishtere, apo edhe të tjera, lejohet me dhonë gjakun, nese a i vend, me që cilën jetojnë musliman pakic, i respektan të drejtat e muslimanve. A i vend nuk i në nëshmonë muslimanet, a i vend nuk i luftan muslimanet, a i vend e, i pletsan kërkesat e komunitetit musliman. Në këtë rast, lejohet me dhonë, sepse si shtët populli e mira e ka të mirën. Dhe muslimani qdo herë të mirën e këthen e, me të njëjten, me të mirën, apo dhe ma mirën me këthyë edhe ma mirën se sa që e mërat të mirën prej tjetërit. Dhe, po ashtu, e, lejohet me dhonën edhe, E, jo muslimanve të cilët zinën robë në luft. Edhe këta kanë e kanë shtjeluar gjërë dhe gjatë djetarët tonë, Allah i Mshiroft, kanë thonë nëse në një betej, në një luft, e, robrohen disa prej jo muslimanve, por në mesin e tyre ka të plagosur, që kanë humë burqak, jo që lejohet, por një farëmnyre dhe obligohet e, shteti e, i muslimanve që të bëj për kujdesjen dhejetyre të plagosurve, dhejetyre që kanë humbër gjakon, dhe në këto raste lejohet dhurimi gjakot, për kurimin e të smurve. Allahu ane. Pygjera po, dhe së të tëtë, kur filloj të mësoj, nuk mund të bëjnë gjithë t'il, pas ta e, e lë për nesër, por prapë kur filloj nesër të mësoj, nuk mund të mësoj. Pse? Po, këto e hasin shumë të këtërit, edhe të rejatë dhe sigurisht jenë njësër faktorësh që ndikojnë të pengesa për të mësuar, po nga faktori ma e, i rëzik shumësht kër i riu apo reja e humë besimin në vetën e vetën. Nëse një riu e humë besimin në vetë vete, atër e vjenë dherë të kë e, depresiona po të kjo plëgështi, që shumë të ria dhe të reja sot anë kohën se nuk mund të mësën, mësën anë kohën se si ta marë libën më dhe më koka, anë kohën se si ta marë libën më vjen gjumi, anë kohën se si ta marë libën më vjen shështënia, e kështë të mëra. Por ajo që është marëndësishme të djetë është se e, pengesa kërësore është humbja e besimit në vetë vete. Nëse dikush nuk ka besim në vetë, në vetë, vetë gjithë mund më mësimit i rritën i bota libër me 100 fletë, i bota 500 fletë, me 500 fletë i bota 2000 fletë. Edhe nuk mune mund ta imagjinon se kë mund ta mson, edhe ta ka lënë atë provim, apo test apo çfarë ka. Andaj do të më pas besim veten e vet. E para. E dyta, duhet të rënditë besimtar i musliman prioritetet në jetën e tij. Dhe rënditja e prioriteteve është një çështje mallore, që po na mungon shumë neve muslimanëve i shohim e, të sukseshëm ata djeme dhe vojza, të cilë t'i kanë rëndit prioritetit. Qëfar dothët kjo? Kjo dothët se ta ketë orarin e caktuar për mësim, ta ketë orarin e caktuar për gjumë, ta ketë orarin e caktuar për internet, ta ketë orarin e caktuar për namaz, ta ketë orarin e orari caktuar për ushim, dhe nese kështu i ka rëndit prioritetit dhe ka caktuar kohën për mësim, a i pa tjetër në atë kohë ë uh, duhet msimit, të shkon në dhomën e mësimit të punës sepse e kërkon shpirti dhe zemra e tij. Sikur qysh e kemi orarin e, e ushqimit, te edhe pasdoshën tonë shkon te trojeza për mëngrën sepse ka ardhur koha dhe është ushtrua trupi, ana fizike është gjithashtu që natkoh të ushqehet. Ose uh, ë koha e xhumit. Ato familja islame që kanë orarin e xhumit ishojmë se nora 10 apo 11 fikën dritat dhe me dashë e po pa dashë e nëtë kodë vjenë gjumë. Mirë po ku është familja është thurur, ku nuk ka regullë islam, ato e shojmë se dikush bjë nora 10, dikush 11, dikush 12, dikush 1 pas mesnate, dikush 2 pas mesnate, dikush arsëtot se po rritash po e fali namazin sabat e nuk po flejderin e namazin sabat po nuk lejohet me nejtë dherë në mësabat, sepse pas në mësabat, ki shkoll, ki pun, ki angazhimit të përdiqme. Pra, pëngesa tjetër është, që nuk mund mësojnë të rritë dhe të rritë, është mësë rënditja e prioriteteve, apo mësë formulimi i një programi ditorët, të cilët duhet të përmbahat. E është ma mirë të mësojnë një orë në ditë, por nësë, këto jetë vazhdimsin kontinuitet ti ky mësim i ktill. Se sa të caktohet një herë në javë 5 orë apo 10 orë apo edhe 20 orë. Sepse për 10 orë për një natë nuk mund ti ti ti perceptosh të gjitha të dhënat e, e reja që janë për libra. Proksimi një orë apo 2 orë apo 3 orë të, të caktohen dhe kjo të jetë një program që duhet ta vazhdoj. Ze nëse këtu formohet i riun, këtë mënyrë duke caktur ararë për mësim, kjo e ka leta e, forcoj personalitetin e ti. Dhe kjo me kalimin e kohës bëhet imvarur prej librit. Qëfar do të të të kjo? Do të të që kjo nuk mund të qëndroj pa ledzua. Ju ka bosh prehi, pa tjetër kjo do të me ledzua dhjohën ditet. Dhe kjo e ndihman shumë në ngritjen intelektuale. Kjo e ndihman shumë në ngritjen fetare. Kjo e ndihman shumë në ngritjen shkencore Dhe, Pastaj edhe pas studimeve, ky do të jetë i mbvarur prej librit dhe do ta ketë shoshrues të, të jetës librin, e shumë shoshruesi mirë është libri, në kohësh kat më të mirë. Pastaj për pengesave tjera është edhe ngacmimet e nga shejtanit. Shejtan i saherta merr librin, njeriu i vjen afër dhe i thot tash është koha për me lutit. Tash është koha për internet. Tash është koha për me dalmë pini kafe. Tash është koha për me vizituet të afërmit. Tash është koha për me shku te gjyçit e gjyshja dhe ia bien xerat e parafrta që vërtet kanë rëndësi edhe këto, mirëpo nuk kanë rëndësi sa ka mësimi. Ose i thot tash është koha për zum kur zohsh në nxjes. Pastaj kur zohot në nxjes prap nuk e gjën veten disponuar dhe këtu me këto ngacmime, me këto çytje e arrin çellimi shejtanit dhe trijët i kalojnë ditët, javët, mujtë dhe vitët, edhe dikur bahët eh, allergjik ndaj librit, dhe një farmënyre kër e shër librin, rruna a zët i duke të cikur armek. Sepse shumë nana edhe babalar po ankohën, pse fmi to nuk po i duen librat, sepse nuk shësherohen me librat, kur shësherohesh me librin e do në librin, po kur nuk shësherohesh me librin, shumë normalit që ndështë edhe urrejnë në rruna a zët i librin. Kto janë një sër faktorë që ndikojnë të mos mësojë njeriu, por ajo që duhet të ta këtë para sy çdo njeriu është që të vete, të këtë besim vetë. Ta marr librin edhe të mos thot nuk mundem, por të thot mundem. Mundem, dua edhe di. Kto janë tri gjëra apo tri komponente që duhet ta shoshërojnë besimtarin në jetën e tij. Pra, mundem, dua edhe di. Dhe këtë është dhe njëri ri, mund në të abon, mirë po, janë neglizhënt, janë të pasigurën vetë vete, e kanë edhe shëjtanën e malkuar, e kanë shumë aktiv, edhe rrejthin shëqëria, edhe familja nuk jërën shumë gati, dhe pastaj po kemi e, këtë gjendje me të cilën po balafëqohemi, një, një një ramje shumë e madhe e, e suksesit në për shkollat të mesme, so që vitë të pas vitit po e shojmë se në zësat e në vendëse të ngritën, ata vetëm po bjen poshtë po në mësimet e tyre, po bjen nivelli e i nëzënzve dhe i mësimeve. Andaj, Allahu i uzoftë dhe i forcoftë në mësimet e tyre. Pa, kalem tani tek një pytje tjetër, para se të shkojnë me pauzë. Thetë, selam aleykum, ju përshëndet, se lejdin nga Zvicra dhe ju përgëzëj për emision në që luar. Isha në një varim të një vlajë mësliman në Bruxelles. Mësliman vetë ati vend i fatë mirësishtë, u ishte mundësuar të ken varët e tyre të veçanta në varezit e të shtetit. Varët ishin të drejtuar nga qabje, për nuk e kishin të lejuar që kufomen të varosin me tabut. Dëmë thënë, komuna u kishte lejuar atyre varosin vetëm, në fakt, pa tabut, komuna u lejon vetëm me tabut. Qëfar është mendimi juaj në këtë qështje? Po, lehamdullëlla që Bruxelles ju pas kanë da vendë, muslimanve që të varrosin të vdekurit e tyre në varrezat e muslimanve. Dhe kjo është një një dhënti dhe kjo është një shenjë se disa shtete e, europiane e, respektojnë të drejtat e komunitetit musliman. Një gjatilë është edhe në disa venet tira të Europës që i kemi pa po gjatë vizitave i kanë vorët aty e, afert apo në vi gati me të kryshtelet edhe me qifotet dhe nuk diskriminohen Ajo edhe duhet ta dimë në fenë islamë është ligj, është parim që të mos investohet shumë për të vdekurin. Pa të mos investohat. Dhe një nga investimet që nuk është e lejuar, nuk është e preferuar ta bëjmë për të vdekurit është që ti varrosi me tabut. Jo vetëm se ë kushton të abuti shumë dhe bota investim, por në thejet e këo bijem drejt ndesh me traditën e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam dhe me traditën e shokëve të ti, tij dhe me traditën e shkollave juridike fetare të cilat ne i pasojmë. Andaj pra, në parim nuk lejohet, nuk është të preferuar që të varroset muslimani me tabut. Dhe kjo është në rrethana normale, siç jemi ne në vendet e Ballkanit ku jemi muslimanë shumic, apo edhe në vendet e lindjes ku muslimanët janë shumic. Mirpo Djetarët islam kanë thonë, nese ndonjë e, ligjë i jëbesimtarve të kushë zënë që varimit të bahët me tabot, apo që varimit të bahët me gjërat të cilat kushtojnë, atëhere në këto raste, aje që është e patjetërsuar e lejana të që është ndaluar. Kjo është e patjetërsu shme të varës atë muslimani. Dhe kjo është ma mje të varësit me të botë në Bruxelles, se sa të silët prej Bruxellesit e dëvarosët në Kosovë, Shqipëri, Macedonja, Pogjetiju, dhe të buon shpezime maramense, me djetra mira euro, e pastaj ku foma të qëndroj 3, 4, 5, apo një avdit në për rrug e kutadjune, e, e t'ju nështruon një, një, një mori procedurave administrative e tje në përëndim, në këto rast e ma mire shtetë varosët edhe me të botë, edhe pse nësë sejnës thamë pra maherët, nuk e kanë lejuar djetarët islam, është i vetëmi mëndim të cilin e kanë djetarët e medhebit shafi'i, thonë ata, lejohet me të but, kur veni është i lagt. Pra, djetarët e medhebit shafi'i, thonë se lejohet varosja me të but, kur veni është i lagt, apo veni është i but edhe ka rëzik që të shembët varri, si që është në përshkrit tira, në përvenet të ndryshme. Po është një mendim i këti me dhejbin, dërsa me dhejbe tira dhe djetar tira, nuk e përkrojnë një gjatët tjilë, Allahu Alem. Po, të një do të bëjmë pauzë. Shëgost të në ruar, vazhdojnë i të qëndronim një këtë, e mi pas pak. <të> Listen der or ja tek takohemi në emisionin Duke kërkuar për Gjiçë respektivisht në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe po flasim me të ftuarin ton Hoxhën Fadil Musliu. Hoje vazhdojmë tani me pyetjen e radhës që vjen nga Fatimia, thotë asalamu alaykum. Pyetja ime është kjo: Nëse një njeri është i smur nga depresioni dhe përdor barnat psikofarmaka që shërbejnë për largimin e depresionit dhe ka probleme psiqike, nëse gabon diçka në namaz është gjyhna? Fillimisht e lutim Allahun subhanahu wa taala që të gjithë të smurat e muslimanët të shërohen. Dhe edhe ky person që ka depresion. E lutim Allahun që ta tejkalon këtë krizë, sepse depresioni nuk është aq serioz sa, ë, sa ë, flitet ne për popull se është sëmundje e rëndë apo nuk mund të tejkalojë o është, depresionë është në stadin filestarë, në shkallën filestarët e shqetsimeve psikike të njerivët. Dhe besimtare me besim në Zotin e te e kalën depresionin lehtë. Mirë po, nëse përdor e, barna për ta te e kaluar këtë kriza lejohet, lejohet, ajo ja, në ka gjotë keqe. Dhe në këtë rast, e, motra që e bën pëjtjen në, thëtë nëse bën gabime gjatë namazit, dhe duke qenë nën presion, nën presion të, të e, depresionit, atërë e a ka gjyna, kurse si. A se si në ka gjyna. Një rivë që ka e, depresion apo ka stres e ngarkes, nëse bënë dë një lëshim në namaz, sepse në namazit nuk arë për të nga denuar, por namazit ka arë për të nga letësuar, dhe Allahu për mes namazit nuk nga denon, por nga shpërblen, andaj Allahu nuk e ngarkon, asë kënd, me ma më shumë se sa që mund të abartaj. La ju kelli fullahu në nëfësen, illa wasë aha. Dhe... Në nërëse gabon uh, një riu, i cili ka depresion, apo ka stres, Allahu e ka lidësuë një sejde të veçant, që qëtë sehu i sejde, sejdeja për mirësimit, dhe banatë në fundë namazit, dhe namazit këjtë është në regull. Bile-bile, nëse shikojmë uh, Ma detajisht, personin i cili ka depresion, apo ka e, strese, ngarkesa psichike, ata mund të jenë edhe ka të nxarë që shpërblehen ma shumë se sa këta që jenë të qetë. Sepse ata me gjitha to kriza psichike, me gjitha depresion që e kanë, ata prap nuk po e lanë kryusin, po lidhen me kryusin, që në këto raste është shumë e, e rëndësishme dhe shume nevojshme me u lidhe me kryusin dhe i këshilloj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që kanë stres, që kanë depresion, që kanë plagështi, që kanë humbje të vullnetit për jetë, të lidhen me Kriusin, të lidhen me ato që ta tejkalon krizën, me ato që i shëron edhe mjekët, me ato që i shëron edhe hojollart, me ato që i shëron edhe intelektualt, me ato që i shëron edhe të rritë edhe të vjetrit, edhe poshtëtorët. Dhe lidhja me Allahun këto raste është shumë e rëndësishme. Andaj e përqezoj këtë motor, që edhe e, pse me depresion ose dikush prej antarëve të familjes saj me depresion fal namaz, sepse kjo është një shenjë që s'e ka humbur shpresën nga krijuesi. Runazat në raste të veçanta, kur ndon kush ndodhet e, në depresion dhe e humb lidhjen me krijusin dhe ju drejtohet krijesave, atë çfarë pritet? Pritet përfundimi tragjik dhe një pjesë e populatës të cilët mendojnë në vetë vrasje, ata, si kur të ishin të lidhën me Allahum, si kur të ishin praktikus të namazit, nuk do të shkante asë një herë në mendje që të vetë vriten, që të përfondojnë tragikisht. Dhe me keshare po them, numri i dhet vrosjeve është në rritje e sipër. Edhe pse duhet të jetë në rëmje. Sepse sipas një studimi të neuropsikiatrave dhe psikologëve, Kosova e pashtuftës ka qenë e e, e ngarkuar apo ka qenë e mbushur me njerëz që kanë rënë në depresion, me njerëz që kanë pas probleme e, psikike. Dhe sipas një sondazhi thuhet se dikun vitin 2000, vitin e par pas luftës, kanë qenë dikun të prejekur me nga rkesa psichike, me depresion, me, me gjera të njajshme dikun rrath 85% e populatës. Që është një shifer mjaftë e lartë dhe edhe friksuse. Mirë po, në vitin 2010, në një sëndaj është të bërë, rrishtazi, është konstatuar se kjo shifër, kjo përqindje ka ra në shifër më tolë në 25%. Dhe kjo është, elhamdullat, do thëtë, pjesa me modhe e populatës janë pa nga rkesë, psikike, pa depresion, pa stres, dhe nuk kërkojnë nëndim nga nërë psikiatri, apo psikologu, apo sociologu. Dhe tash, në vend se e, përqindja e vetë vrasjeve të zbritët, të ullet, në popullin ton për ndodhe kondur, të është do vjet, për ngritet përqindja e vetë vrasjeve, për ngritet përqindja e atyre që përbojnë tentim për ta mbyt vetën. Dhe kjo është qëtësuse, andaj adresa më e mirë, adresa më e mirë që duhet të adresojnë vetën, këta persona është Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Ajë është i hapur, natën dhe ditën, ajo është mjeku i mjekve, dhe ajo është që shëran mas miri. Por, pas Allahot, pas i të mështetemi në Allahon, dhe të kërkojmë dim, për shërim Allahot, ma vonë, pas taj ne, mund të kërkojmë dim, e, pjesërishme, edhe prej mjekve, të cilët shërbejnë në këtë drejtë. Po, një pyqë tjetër vjen nga amra, tho a thot të duhet gratë të mbathin qërape, kur bëj namaz Ë çdo femër besimtare muslimane që fal namaz, duhet në namazën e saj të jetë e mbuluar ë që nga koka lart deri në font të këmbëve. Pra duhet jetë të jetë plotësisht e mbuluar kur të falet ë namazi. Mirpo special shtrohet pyetja a duhet që të, të, të ketë edhe çorap apo mund të falet pa çorap? ë uh, mendimi më i sigurt dhe më i qëndrueshëm është mendimi i dietarëve të mëdhëhit hanefi. Dietarët e mëdhëhit hanefi kanë thënë se nuk obligohet femra muslimane kur fal namaz ç'të mbath çorap. Nuk obligohet Zaten kët mendim e ka edhe dietar i Imam ibn Taymije, rahimahullahu taala. Ëh, kët mendim e kanë edhe dietar të mëvonshëm. Mendimi tjetër i dietarëve të mehdhebit Maliki, Shafi dhe Hambeli, etj, për këto disa dietarë të tyre, kanë thënë se femra duhet të ketë të mbathur çorap kur të fal namazin. Ku argumentohen? Argumentojnë këta djetarë, apo këto shkola fetare, argumentojnë në hadithin e Umo Selemes, radhi Allahu anha, gruësër Rasulullah s.a.s. në hadithin që është në një më ma Mahmedi. Mirë po, djetarët janë unikë se këtë hadith është hadith i daptë. Andaj, dispozitat e shëriatit islam nuk mund të ndërtohen, apo të bazohen në fakte, apo në hadithet e dapta dhe hadithuna ose mesela mesela tregon se rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem i ka obligo qrat çta veshin ni ni rrob që është çoj dir është rrob që veshet nga koka lart deri në fund të këmbëve ti mbulojnë edhe këmbë ajo dir është mbules që mbulon edhe këmbë atë argumenton kët hadith se i ka urdhë rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ti mbulojnë edhe këmbë me atë mbules mirë po e, pasi që hadithi është daif i doft atëre ne ç'ndrojmë ran mendimit të me dhhebit hanefi edhe mendimit të ibn teymies sepse këta nuk argumentojnë me hadithin e dobtë e shtohet pyetja cilla është më preferuar cilla është më mirë më preferuar më mirë është që të mbulohen këmbët ose me atë mbulesën deri në fund të këmbëve që është një lloj mbulese dhe këtu tash tek ne po shitet dhe është e veçant vetëm për namaz me të nuk dile të jashtë Ose nëse nuk e kanë në bërles, atëhere të imbathin që raptë. Kjo është më e mirë, më e arsyshme, më e logikshme, por jo obligative. Allahu alëm. Kalim të një tek një pyjtje tjetër, sate selamu alaikum wa rahmetullah, do doja të pyjës se a konsiderohet Gjibet nëse flasin për njërzit e cilët nuk fali namaz? E, Gjibeti është një prejsmundjeve matë rëzikshme që është për hopë të këmëslimanët në kohët e fundit, Dhe si t'il, Gjibeti është haram, indaluar me Kur'an, edhe me hadith të Rasulullah s.a.s. Pasta e dhe me i gjma konsensus të djetarve islam. Mirë po, disa, prej muslimanve të kohës bashkohore, ja letësojnë vetës Gjibetin. Ata thonë se ne nuk po i përgëjojmë muslimanët. Po po e themit vërtet. Jo, nuk po i përgëjojmë, fillimishtu, nuk po i përgëjojmë muslimanët, por i përgëjojmë jo muslimanët ose po i pergjyoj muslimanët të cilët nuk falin namaz. Edhe sa të tjerë arsulojm veten kur bojn gibet, ashtu siç thot edhe ju, jo, se ne nuk po bnojm gibet, po ja themi të vërtetën. Edhe definicioni është i qartë. Kur e pyet kur i pyete Resulullah sallallahu alaihi wasallam eh sahabët, shokët e, e tij, e të drunë me lghibe, e dinë ç'është gibeti, pergojimi. Ata i than Allahu dhe i dërguri ti edin më së miri. Dhe që ka tha Rasullullahi sasenëm? Dhikruke e hake bi majekra. Mi e përmenë në vlahë tënë ato që aje urrejnë. Pra dhe nëse është e vërtita e që e thua, por aje urrejnë, e është gjibet. Dhe shikosa bukur Allahu subhanahu wa ta'ala e runë shëshrinë, e runë njerëzit, që të mos vinë dherit e nga të resët, që të mos vinë dherit e, e keshkuptimet, runa zot mos vinë drejt asulmet ndaj njëri tjetrit sepse gibeti ë sjell shumë pasoja tek ai që bën gibet edhe gibeti fut shumë për çfarje shumë mos marr veshin shoshëri andaj çfarë mund të themi mund të themi se gibeti është i ndaluar edhe për ata që nuk falen <clears> apo <throat> edhe ata ne kemi të drejtë të përgojojmë me përjashtim rastet të veçanta, kur kemi të bojmë me rëzik shmerin e tyre, kur ata janë të rëzik shumë për shëqëri, kur ata rënazat të bojmë plana po programe kunder muslimanve, e në katë rast, ne duhet të përgojojmë jo për të bërgjibet, por që të ruhëmi nga dëmi nga e keqeja tyre. Djetartë, islam, në realitet, kam përmend gjashtë raste, në të cilat ka mundësi një riu që ta përgajon tjetërin. Por jeshtë aty në gjashta se nuk godzojnë besimtarët musliman të dalin. Allahu Alem. Pyti tjetër, thotë, Allah ishë përbleft për përgjigjit që përna ebne dhe përna i lecëoni problemet. Thotë, kam një halë, kam nevoj me lërgumë e ndime në Allahot. Jam në rrugë dhe uli shikimin para haramit, por më vjen një mendim se kam dikë prapa dhe si kur pres lavdata prej ti, që unë e ula shikimin dhe mthë, për të më thënë muslimani mirë është këj. Kjo gjë më pengon tani shumë dhe kështu e kam edhe në vepra tjera. Po, kjo është jetë qartës, kjo nuk do shumë komend, kjo është nga vezveset, nga, nga cmimet, nga pëshperitjet e dhe djalli i mallkuar djalli apo shejtani i mallkuar nuk nal nuk ndalet së punuari kundër muslimanëve sepse ai e, e ka bër të qartë se do t'i devijon muslimanët dhe i ka thonë Allahut e, le agwiyana huma jmein do të humbi të gjithë nëse mundë do t mundohet t hum të mundohet të humbë të gjithë dhe nuk pëshënë po se punuari djalli malkuar dheri sa të alargën njeri unë nga punë e mirë. Nese nuk mund ta mir, të alargën tërsisht nga punë e mirë, atërët pakten të shqetsën dhe të praokupën me mendime. Dhe këvë la që bënë këtë pëjtje, shijet qartë se është e, duke nga cmuar apo e, duke i pëshpëritur shëjtani malkuar. Se e shef se është duke u mbrojtë prej haramit, e shef se është duke rrit shikimin, duke ul shikimin, ashtu siç kërkon Allahu te bareke ve taala. Dhe pasi që nuk mund ta fus në ndonjë haram tjetër, në zina, apo në vjedhje, apo të ngjajshme, atërat paktën i pashpëritë thot tipo e bën për kështu, tipo bën ashtu, tipo bën për lavdat, për me thoni mos ti bëni mirë, kështu derisa t'ia largoj këtë këtë mendim që të arru në shikimin, dhe kjo përsta e të shikon haram. Andaj, Shqeitani ka thonë nuk do në dalëm, do t'ju dalë atyre para, do t'ju shkoj më brapa, do t'ju vin nga e djata, do t'ju vin nga e majta, do t'ju vin nga poshtë, deri sa t'i largën nga rruga e drejtë. Dhe rrugës kërri e cë, dhe arru në shikimin a i t'vjen nga para, a i t'vjen nga më brapa, t'vjen nga onë e djata, nga onë e majtë, me mendime dhe, dhe me, me, me, eh propozime të ndrushme. Shikoni herë, shikoa herën dyt, e dytë, mos është afër me jotja, mos është këtu, mos është ashtu. Ose shikoj se, po se ti e bopër Zotin, po jetë bosa për syë faqe. Shikoj se ti e dukep po për emër me thon se je musliman i mirë. E kështu ndodh edhe me navazin që besa. Kështu ndodh edhe me xherimin, kështu ndodh edhe me zakatin, kështu ndodh edhe me me me haxhin. Ku mundohet ta prish njëtin ta prish qëllimin e besimtarit. Andaj, kishë nuk e ka vlotën e deruar pa dha të tjerët që të mos shqetësohen shumë. Ky është në rrugë të drejtë dhe ai mallkuori, pasi s'mund ta largon nga rruga e drejtë, vetëm i bën pashpëritje. Vetëm i bën ngacmime her pas here që ta e, shikon se a do të largohet nga rruga e vërtet apo e, do të çndrojë stabil dhe nëse njeriu çndron stabël në rrugën e Islamit, shejtani di kur lodhat edhe largohet dhe e lën sepse nuk ka mundësi më të merret me të. Se kjo i bën gjitha punët që janë kundër shejtanit të mallkuar dhe kërkon mbrojtje tek Allahu prej shejtanit të mallkuar. Se mbrojtësi më i mirë është Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe duhet të kemë këtu parasysh edhe një gjë se shumë punë të mira disa prej muslimanëve i kanë për shkak se mendon se nuk e ka qëllimin e pastër, nuk është i sinqert në atë punë dhe këto ka i vijnë këto mendime. Kush po për i pshpërit? Shejtani, thotë, nuk e ekipash për një mend që po fallet namaz këtu me xhamat çdo herë. Ti nuk e ekipash për një mend që po me men agjeron. Po e ke për shkak të familjes. Ti nuk e ekipash për një mend që po shkon haç, po e ke për me të emërtu haxime të thonë. Ti nuk e ekipash për një mend që po shkollim që po bën. Po e ke shkollimin se ma si të përfundo shkollimi me thonë profesor, ose me thonë doktor, ose me thonë kështu, ose me thonë ashtu, ti nuk i kje qëllimin për dhanje të sadakas për zotin, po kje qëllimin me thonë se ti i bujar, ti pojep, e kështë mëral dhe kështë mëral, po këto nuk duhet të ndikojnë aspak të besimtari. Se veprat nuk vlerësohen qësh me ndonë ti, ose qësh të përshpërit shëjtani, por veprat vlerësohen Ina mal a'malu binniyat veprat shpërblehen sipas njetit, sipas çellimit çe që ki. E ki çellimi se e, po e mbron, po e ruan shikimin për hir të Allahut subhanahu ve teala, po mos më u marrë. Letat ai kështu apo letat ashtu. Dhe do të më larguatë. Mos më u marr shumë me te. Mos më i dhon aty hapësirë me ndikue. Absolutisht. Mos më i dhon hapësirë fare. Dhe mbrojtja më e mirë është çe sin përshtetet me Allahut dhe të kërkojmë mbrojtje që të na mbron nga e shejtani i mallkuar. Po vazhdojmë edhe me pyetjen e fundit për Sonte, thotë duhet të fejohem me një vajz në mënyrë islame. A mlejot të bëj kurrëzim te hoğa me dy dëshmitar por pa lejen e kujdestarëve saj prapaa e ditur prindit saj edhe pse vajza pajtohet. E nëse është kështu ashtu siç ka para shtruar pyetjen kë vllaj që nuk është kunërizim islam. Nuk lejohet në fenë islamë që vajza ta kurorizon vetën pa lehin e kujdestarit e saj. Në rallë të parë pa lehin e babës, nëse ka babë. Nuk lejohet. E asë që konsideruat kunërizim islam. Dhe une kisha e, me otërhi kë vrejtjen të rive dhe të rejave. Të cilët po e e kalojnë kët kusht, të cilin e ka kujtuur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që ta ken frikë Allahun. Letëruan shumë prej këtij problemi, sepse e, anashkalimi kujdestarit bie në dish me traditën, me mësimet, me sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe rregulli sheriaut është. Ajo vajz, ajo grua që marton veten e saj pa lejen e kujdestarit e saj. Nikahi i saj, kunorizmi i saj është i kot. Nikahi i saj është vatil. Kështu ka ardhur në tekstet e Rasullullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra duhet me pas kujdes të mos anashkalohet kurseci, të, si, të mos anashkalohet kurseci si, prindi, është jalla për babën, për kujdestarin, sepse ai është kushti i parë. Pra leja e babës, leja e kujdestarit është kushti i parë në kunorizimin islam. Andaj Si dëshiron ky vllat ku nënëshzohet, në rrit Islam e kur po anashkalon një kusht e, fundamental për kushteve të konorizimit të niçhet. Pastaj unë nuk e di ata dy dëshmitar që po që dëshirojnë ta dëshmojnë këtë konorizim. Ç'ish do të dëshmojnë? As nuk besoj se hoja do ta konorizon. As bashtejthamë nuk do të merrni bar të tillë. Personi për Xhexhës, që bën konorizimin ai do ta pyes kujdestarin e vajzës. O filan, e ka kërku e vajzen të të këtë jali filani, edhe vajzen të të të të të emër. Pra do të apys, o filan, e ka kërku e filani, vajzen të të të të të përgjitë po, ose jo. E në këtë rast, këtë destari ku është? Nëk është prezent. A të rehojgja, këndë të apys, ose personë juridikë në përsin islame, këndë të apys se ata ka kërku e të të të vajzen, Edhe dëshmitarë si do të dëshmojnë se filani e ka dhënë vajzën e vet filanit për filanin. Mos shkafe do të dëshmojnë ata. A vetëm sa për sy e faqe? A mos dëshirojmë edhe tash në islam të kthehemi sikur në kohën e, e e sistemit e, komunist apo sistemit e, administrativ të komunave tona, që dëshmitarët mund të jenë kalimtarë rastë? Ju e dini se për të konsoliduar një komun nuk nevojiten dëshmitarë të sinqert, dëshmitarë real, mjafton dëshmitarë trostit, dëshmitar të rrugës, vetëm duhet të kush vetëm duket kush zot ai dëshmitarë ta ketë letë njoftimin me vete, që të identifikohet. Ati se ke pa po kur, as nuk e din kush është, asaj ty nuk jep edhe dëshmën. Ek fes damë, a shoh me kujdesme që ta ndal ç rregullimet në përfamiljet tona që tin dalmës marr veshët, apo më mirë më thonë që ta ndal e e, e konorizimin e e paletshëm edhe që ta ndal runo zot uh, kët uh, trend të cilën po e shohim sot që trejat po kunorizojnë veten për një kohë të shkurtër e pastaj po shkunorizohen e ka kuzhzuar edhe lejen e prindit apo lejen e kujdestarëve të vajzës. Sigurisht mos është te kujdestari çdo vajzë ka le të gjejë të dë dëshmitar në rrug. Edhe djalë edhe e kryjnë kunorizimin. Pastaj nëse nesër shkunorizohen, kush do ta mbështet moralisht kët vajzë? Kush do të çëndrej para kësaj vajze? Nëse ta kanë mosmarrveshje, kush do të asgjithë probleme të vajzës? Ajo nuk ka mbështetje familjare sepse familia e saj, e më konkretisht kujdestari nuk ka dhën leje për një jetë të këtij. Prandaj do të pasë kujdes. Grabitja, ikja e vajzave, kurrizimi pa lejen e e babës nuk është për traditën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vajzat duhet të vdesohen Duhet tjenë të kujdeshme. Leta di njëre për gjithmonë se printe tyne u aduën të mire në tyne. Edhe në rast e kur të ofërohet një djalë me namaz e i devatshëm, ndërsa baba nuk të jep lejen, edhe pse këtë rast, kur është i devatshëm baba këtu gabon, po prapse prapse banaj këtë gjest. Përshka këse e don vajzen e me ndonë se kjo nuk do tjetë e knashen me këtë namazli. Nuk do tjetë e knashen me këtë sistem të jetës me, me islam. Mendojnë se ma let me edhe në dikun, kur nuk ka islam. Aja do të mire në prapë, por e ka gabim këtë rast. Në këtë rast, prinde do t'jente kujdeshëm, kur t'ju paracitet një ideal, i devatëshëm, musliman, me namaz, prinde kujdeshtari vazës, nuk bënë me refuzuate. Nuk bënë se nëse kështu e refuzojmë, dhe shikojmë do një tjetër, por në një interes parcial, por në një interes të kësaj b a tjerë prabët fitnë, kush ka thonë sallallahu alaihi wasallam dhe elusim allahun xhelashanuhu që të vetë di san të rritë edhe të rejat dhe të pyesin kush ka pyet kë vëlla këto, edhe të tjerë të pyesin në përvendë të tjera ku do të që janë dhe të konsultohen me njerëz kompetent, me ata që i din rregullat e kunorizimit. Se sa e sa shkollizime po ndodhin në vendet e muslimanëve dhe në pjesë e madhe tine, e tyre ë janë si pasojë e qenorizimit të mbrapsht, qenorizimit jo ja islam. Nuk janë definu sa në të me islam, nuk është bë kuenorizimi me islam, e tash ti vjen deri tash kuenorizmi, e që në fakt nuk ka pas nevojë me ardh, sa so vështosh fillimisht të niset mirë, të niset mbar, ashtu siç urdhënon feja Islami. Huaj ju falënderitë që jisit me ne dhe shikuesit tanë sot. Më ndër qofshi dhe falënderitë juve dhe shikuesve të televizionit tuaj për të. Derisa gjithashtu edhe juve mi të ndror, ju falënderoj që çëndruat me ne. Mirupafshim në emisione të tjera. Selam alekum. <të>